хоч ніколи того не показує, але це відчувають всі. І не тільки люди, а й каміння, і столітні дерева, і ворон на верхівці древньої липи. Через те тодось Панасович мов би суетний і поспішливий, насправді розважливий, певний себе і нікого не боїться. Олег пам'ятає, як отчитав він мера міста – по тодішньому голову міськради той привів високу комісію. З Москви йшлося про відбудову головного храму колишнього монастиря. З комісії потрібно було вибити гроші. Для неї влаштували розкішну трапезу. Комісія ікру круїла, а з неї проковтнула й обіцянку. Олег Гарад знав чому. Собор в 41-му році підірвали радянські чекісти. А перед тим вивезли з нього 60 ящиків з золотими речами. Золоте панікадило на півтора пуди, навіть зняли срібні східці до вівторя по дев'ять пудів кожен східець. А ще величезну колекцію церковного одягу – риз, саккосів, митр. Все це розповів Олегові колишній сторож Лаври. Нині його вже немає, помер. Те багатство лежить по запасниках музеїв Москви та Санкт-Петербурга. Відбудують собор, раптом хтось почне вимагати повернути вивезене. Наша Родина, весь Совєтський Союз. Але нехай воно краще буде у нас. Кілька століть вони вивозили звідси все, напрацьоване косою і серпом. Тільки мозолі лишалися тут. А все вивезене перетворювалося в золото, шовки, у яких пурхали фрейліни. Та проституйовані імператриці і імператори випинали відгодовані кендюги, обтягнені шерсть з українських тонкорунних овець. Голова міськради підпив і повів пісню, якої його вчили ще в першому класі. «Собор – то церковщина, релігійний дурман, опіум для народу. Краще дайте гроші на палац спорту». І тодось Панасович висловив сумнів у відповідності кої біди посаді, яку займає, та в його свіченості. Це була битва Еразма-Роттердамського з Лютером – вони й були схожі один на Еразма Висохлий, сивоголовий З палаючими очима І другий на Лютера Важкий, червонопикий З губами здичавілого епікурійці Еразм кивав тонким пальцем Мов би нанизуючи на нього аргументи Пам'ять народу Святина нації Пам'ятка культури Лютер же трощив поросячі ніжки І так само трощив грубими Вульгаризаторськими щелепами ті аргументи Він робив кар'єру і все інше йому було до того самого місця, яким сидів на старовинному монастирському фотелі. Він був за імперію в будь-якому вигляді. Там затишно, там немає рота тих демократів, там кожному визначено, скільки можна вкрасти, а того вистачає. Там треба тільки одну фразу – слава КПСС, та ще, може, Ленін з нами. Це то можна жити з набальзамованими мізками, і все буде гаразд. Здавалося, еразм тоді переміг. Члени комісії, нібито згоджувалися з ним, але попивши Старокиївської та поївши української домашньої ковбаси, поїхали і грошей не дали. Отож був якийсь дивний збіг у тому Олеговому спогаді та двох газетних вирізках, які Тодось Панасович поклав зверху на купу паперів, що передавав Олегові. Прочитаєш і оце знову про Собор. Громадськість вимагає. Попрощавшись з Тодосем Панасовичем, Олег не захотів сідати за директорський стіл, щоб ніхто не подумав, аби приміряється до нього, а поніс папери до себе. Не любив відкладати справи на потім. Незакриті листи, заяви не давали йому спати. Проте роботу таки перебили. Зайшов чолов'яга в жовтому, бізнесменському, стиль, костюмі. Круглоголовий, Шубок короткий, зализаний наперед, щоки і борода неголені, також стиль. Очі круглі, чіпкі. Такі люди проходять крізь стіни. Тодось Панасович пообіцяв сьогодні завершити справу, мовив впевненим баритоном. Ось і договір. Олег знав, що тривають перетрактації про оренду одного поверху адміністративного корпусу. Гроші потрібні на ремонт інших корпусів, на всілякі господарчі витрати. Директор сьогодні говорив і про те. Олег пробіг очима угоду, назва фірми йому нічого не сказала, хитромудра, на чужоземний лад, на подібних документах не вельми тямився, угоду ще треба показати юристу, одначе на ціні затримав погляд.